Yeah, yeah because I think maybe this is a the Wild West. Raiteen pakki 17 kertaa linjoilla. Tällä kertaa hommat on vähän muuttunut. Meidän piti aloittaa kolmen miehen koplana. Tällä kertaa uusi vahvistus Jussi Lilja on linjoilla. Terve Jussi. hyvää huomenta. Tervetuloa raiteempaan pakkiin. Kiitos, kiitos. Millä mielellä nyt lähdet ensimmäisen jakson? Jännittääkö? Kyllähän tässä nyt lähdetään pelaamaan omaa peliä. että Katsotaan mihin se riittää ja... Tiedetään, että siellä on vastustajilla on paljon raskaselkäisiä puolustajia. Lähetään, yritetään lyödä siihen saumaan, pelataan, pelataan se oma peliä. Eli lisätään luistelua ja maalinteotehokkuus ja tukiteuvot ja kaikki nämä. Tämä on maalintekopeli. Tämä on maalintekopeli. <läsittämme> <läsittämme> Kyllä vain. Jussin kanssa ollaan tässä pitkään jo puhuttu, että alettaisiin tekemään mestis, mestikseen keskittyvää podcasteja tähän raitelampakin alle, mutta tota kävi ilmi, että nyt ei oikein aikataulut ja... Väittämättä paukut riitäytyi Jussi liittyy tähän raiteema pakin kööriin. Laine ja Miika ja tällä kertaa on mukana hän ei tänä valittavasti päässy kehi joten tällä kertaa lennetään tätä konetta kahdestaan, mutta sopivasti aiheena on aiheena onkin mestis ja tota sen sen kehitysaskeleet ja nyt on mielenkiintoinen uutinen tuli että tuton päävalmentaja Juhani Tamminen on ehdolla mestiksen kehitysjohtajaksi, niin niin lähdetään heti, heti tätä purkamaan. Mitä hyvää tässä summelista on tässä? No ainakin mestis saisi sitten Itselleen uskottavat kasvot, sanotaan näin, että eihän tavallinen kadun tallaa ja välttämättä tällä hetkellä tiedä, kuka on mestiksi sen pomman ylipäätänsä. Niin nyt sitten siellä olisi tällaiselle jääkiekoseuraajalle varmasti tuttu henkilö ja henkilö, jolla on munaa päättää asioista ja sanoa suoraan, mitä ajattelee. Ja, det är ju va. Det uskottavuus säkäli, men mitä se luote on on gammen tehen oman uskotavuudella ja hallaa tällä noin salallittoteorioilla ja nytkin eilenkin lähti taas et nämä kolme veljejä siellä ja näitä nimeenkas tullaan kauden jälkeen ulos ja et ilmeisesti häntä vastaa nyt kaudesti olla niin näks ett han täten mitä hallaa Tammin julkisuuskuvalla? Öh, no. Kyllä sin varmasti on hallaakin tullut, että, se, että jokaisesta asiasta väännetään se salallittoteoria. Ja totalt Että ei se välttämättä ole ihan pelkkää plussaakaan ollut koko ajan, kuitenkin sitten jos Tami lähti tähän pommapaikalle, niin sitten ne kyllä hiljenisivät. Ei olisi enää sallittu jo missään. Kieltämättä nimenomaan. Tätä, tätä saplunaan olen itsekin hahmotellut. Ehdottomasti tässä on hieno tilanne. Mä, mä tykkään tästä ehdottomasti siltäkin näkökulmasta, että Tammin on nimenomaan se, joka on suurimpaan ääneen kritisoinut koko, koko systeemiä. Ja just nimenomaan nämä kaikki sallintoteoriat ja kaikki, että, että, että farmiseurat tappaa tästä tätä, tätä koko sarjaa. Ja että mulla olisi kompetenssia, mulla olisi, mulla olisi kykyä, mulla olisi intohimoa kehittää tätä hommaa. Nyt kuin, just klassinen, put your money where your mouth is. Että nyt ei muuta kuin Tamminen puikkoihin ja pistää tuulemaan. Mutta toisaalta sitten taas, niin, niin, no siihen mennään hetken päästä, tietenkin Tuto siitä, tai Tuton julkisuuskuva ja kaikki kuin, muuttuisi aika paljon, jos Tamminen lähtisi. Mutta ehdottomasti niin, just tämä intohimo, mikä Tammisella on tähän, niin... niin Se on ehdottomasti kyllä vahvuus. Niinpä. Ja, ja totta kai se, että se sarja kaipaa muutoksia. Aivan, että se toisi tosissaan aika paljon lisäarvoa mestikselle. Et jos siellä olisi tosiaan sitten tammisen kautanen persoona, jolla on sitä sanavalmiutta ja kykyä toimia johtavassa asemassa tällaisessa tuenteessa. Kyllä, ja sitten ei, ei kuitenkaan soviin unohtaa sitä, että mikä että moni pitää varmaan sellaisena vanhana vanhana, vanhana huutajana pikkuhiljaa, mutta toisaalta, kun katsotaan track-rekordia, katsotaan tilanteita, missä se, on, miss se ollut, minne se on mennyt, niin sitä ei sovi kiistä, että siellä on pistetty asiat tapahtumaan joka ikinen kerta. Se saa siihen kauhen draivin, se saa siihen huomion sillä persoonalla, koska se nyt on kuitenkin edelleen lausuntoautomaatti numero yksi tässä varmaan Suomen jälkeenkomailmassa. Jälke totollakin, totollakin. Ja sitten se, se, se, sa, se saa myös fyrkkaa sinne taakse, että ainakin on saanut, sain sai Vaasa, siellä oli vissiin jotkut kotipizzaa ja oli siellä taustalla, eli kuitenkin mm. kotipizza sikäli naurattaa, että no nakki joskin pyörittää, mutta sitten tässä kun mietitään liikevaihtoon, niin kyllä se, se on kuin isompi kuin moni jääkiekko seuraa ihanottomasti, eli varmaan isompi kuin kaikki. Ja sitten tota, täällä näin niin purilaiskeisari Salmela Hesburgerin takaa, tämä on tutun takana vahvasti, no. ja tota no niin... Että niin kuin tuton toimitusjohtaja Santtu Kiili mulle sanoi, että, että meillä on kyllä kovimmat kapitalistit tässä takana. Että no, se on kuitenkin niin kuin, paljolti tammisen ansiota. Niin, niin, se se sitten taas, että paljon hän saisi aikaa. Ja, no, sitten voidaan mennä oikeastaan noihin uhkakuviin just, kun se naama kuluu coachina, se on no. nähty, että nämä pestit ovat lopulta aika lyhyitä, nämmöisiä niin räjähdyksiä. Niin mitä sä luulet, että miten sopi tä tällaiseen pestit kuitenkin siellä kabineteissa... Niin, niin, Siellä pitää olla hyvää pataa oikeitten äijien kanssa, se on nähty ennenkin, varsinkin tässä satanan hyvää veli touhussa. Niin, niin mitä luulet, että Tamminen sinne menisi, niin, niin... repitsikö se vaan haavoja auki siellä? Et... Siinä, on, siinä on hyvin suuri vaara, että näin kävisi. Se kuitenkin vaatii sitä kärsivällisyyttä siellä puolella. Itse ei ihan täyttä varmuutta ole siitä, että löytyykö Tammilta sellaista, mutta... Tietysti kanssa sitten, kun se on aivan oma persoonansa, niin sitten, että miten nämä kabinetin herrat ottaa hänet vastaan, että suostuuko liikaa esimerkiksi neuvottelemaan ylipäätään se tammisen kanssa mitenkään. Niinpä, niinpä nimenomaan, että tässä on se, että, kun, että se aika voi mennä hyvin tuulimyllyyn vastaan tapeille. Sitten totta kai suurin, suurin yksittäinen tekijä on se, että jos, jos Kale lähtee siihen taakse, ja sitten sit tammisella on ovet auki vaan tietysti, mutta et, et sekin sitten taas... Et... Niin, sitten tämä on mielenkiintoinen pointti, että hän kuitenkin ilmoitti jossain tässä haastelussa, että hän haluaisi nimenomaan vapaat kädet kehittää tätä, mikä tarkoittaa sitä sitä, tai no me kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa, että sitten on liikaa ja mestiksen välissä sopimukset, kaikki heitetään hevon vittua ja neuvotellaan uudestaan, mutta onko hän semmoisessa asemassa sitten, että hän pääsee, hänellä voi antaa ne vapaat kädet, mitä se haluaa, että niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Mä sanoisin tässä kohtaa, että annetaan vaan, että kun ei Mestiksellä kauheasti enää mitä hävittävää, että tässä on. Et Voisi ainakin katsoa tämän kortin nyt kokonaan ja sitten järkeä putsi, että kannattiko se. Niinpä. Siis se ehdottomasti sitten kyllä jotain, jotain tämä vaatii, Joo. koska se on, se on surullista. Siihen mennään varmasti kanssa hetken päästä, mutta et, niin eilen illalla tässä jaksoa poisteltiin ja höpöteltiin, ja tota noin, niin siinä niin seurattiin tulospalvelusta, kun Mestiksen playoffeissa menee kolme peliä jatkoajalle. Ja Samaan aikaan mulla oli Urho TV auki ja sieltä tuli kaikella kunnioituksella sinänsä hienoa lajakohtaa, mutta tuli koripallopelin uusinta. Mm. Niin, niin se kertoo ikävää kieltä siitä, että mikä se, missä jamassa se mestison on kuin, tai kuinka myyvä tuote se on, niin kyllä se jotain pitää tehdä. Mutta edelleen mielenkiintoinen kysymys on myös se, että jos Tammiselle ei anneta niitä vapaita käsiä, mikä tarkoittaa, että, että kaveri, olisi drive ja haluaa tehdä sitä, kehittää sitä, niin, niin jos hänelle ei uskalleta niitä antaa, niin... Tantaa, niin voi kukaan kehittää mestisteet onko se sitten muun muosti onko aikamoinen seinäsin välissä jo kyllä se entännän kaihan nyt heti näen näppäin mut on miele toivista vastaavalla suomessa joka voisi tota noin, saada samanlaista drivea aikaiseksi sinä tietenkin vielä se voi ku kädet on sidottuna jos ei, jos ei tamille anneta niitä kaikkia mahdollisia valtuuksia niin sitten että meneekö hommat hankaukse. Kyllä. Ja se no, meesti silmoittaa käytännössä löyvänsä hanskat tiskiin ja mm -hmm. Jekko liittoi ilmoittaa siinä kohtaa ja sit siinä kohtaa mä meesti reagoisin sillä tavalla niinku nä täs täs mistä kauppaa puhutaan varmasti myöhemmin Niin, niin kuin moni seura ilmoitti, että tänään suurin vastustaa, että hän lähtee tästä irti ja perustaa oman liikan, niin mun mielestä erottomasti se olisi siinä kohtaa jo järkevää. Joo, koska totta. tämä on mun mielestä ihan pöydystyttävä, miten, miten Jääkiekkoliitto kohtelee korkeinta sarjatasoaan. Niinpä. Et, tota, vaikka nimenomaan tätä on korkein sarjataso, niin silti Jääkiekkoliitto tuntuu niin paljon pelaavan SM Liikon bussiin tässä. Kyllä, se on, se on jotenkin... Se on... Soi yritetään tää tällä nykyhetkellä niin tää ei ainakaan kehita suomalaisia heikko mun mest kokonaisuutena edeste paskaan vertaa. No, ei, eli käytä mihinkö. Mut sitten Tammisen kohdalla tutossa on tällä hetkellä hyvä draivi ja se on tällä hetkellä siis organisaationa tuntuu että tietty tietolalla jopa niin kuin en mä nyt sanoisekään että vielä toimivampi, mutta tota noin, niin kuitenkin niin Siis monella tapaa jopa, no nyt ajatellaan sille, että toinen pelaa sijasta kolmetoista, toinen pelaa mestaruudesta, niin, niin ellei nyt pelitatus ottanut liian kovaksi vastukseksi, niin, niin kyllähän tuto, tuto on tällä hetkellä se kiinnostavampi organisaatio on juuri tänä päivänä Turussa. Hmm. Niin Tammisen mukana, niin kuten varmaan tuolla kumpikin, kun ollaan amppareita luettu, niin, niin aika pitkälti mestisuutiset menee sen, sen mukana, mitä Tamminen sanoo. Yep. Niin tota... Se, että mitä, mitä sä luulet, että it, itse turkulaisena saattaa olla vähän, ei välttämättä ainoastaan perspektiiviä, mutta sä kun katsoit sitä ulkopuolta ja kuitenkin mestistä seuraat, niin, niin henkilöitykset vähän liikakin tammisen tuton kohdalta tämä uutisointi ja kaikki? Kyllähän se aika pitkälle henkilöityy Tamiin. Et, tota, toi, näin äkkiseltään, niin no tietenkin kun en ole sieltä päin kotosi jäin muutenkaan eikä ole mitään siteitä sinne Turkuun päin, niin en tunne juuri ketään muuta tuton organisaation henkilöä, ei tule nyt tästä äkkiseltään mieleen muuta kuin Tami, että Tami on aika lailla yhtä kuin Tuto. Ja tota, Vaikka kun kuuntelin, kun teillä oli tämä Tuto-aiheinen lähetys, niin ää, se kuulosti kyllä lupaavat suunnitelmat äijillä siellä, mutta sitten jos Tami siitä lähtee, niin Onko siellä sitten enää ketään, joka sitten voisi lähteä vetämään eteenpäin samalla investeettiin? Kyllä mä luulen, että siinä on, on ää, Tamminen on vahva keulakuva siinä, mutta tota, siinä on kuitenkin niin, siellä on, hy, siellä on hyvää päte, pätevän olosta henkilöstä. Nimenomaan tehty se, mitä mä oikeastaan kaipaisin, että TPS tekisi kanssa on kunnon tuuletus. Mm. Siellä organisaatiossa on uusia ideoita, uusia jäjiä puikkoihin, niin Se on ehkä semmonen tittilainen vauhtisokeus, mikä saattaisipä ehkä pikkosen hilli, hillintyä sen energiaa, jos Tamminen lähtis. Mm. Mut sit tottakai se kysymys että tota noin, tavallaan liigamita täyttävä coachi, et, joka nimenomaan pystysi viemään sen, koska kuitenkin pelilliset tulokset on kiistottomat tällä hetkellä. Yes. Sar, sarja sarja 2. Ja tota noin niin, no nyt playoffit katsotaan miten menee, sarja kääntyy eilen 2-1 peli mutta tota noin niin kuitenkin ja sit tota, mikä Tammisella on taas jättäny näitä Savoavia pankkitiliraunioita taakseen et mutta mun mielestä se on enemmän siitä että kyse se tyyppi joka istuu kiirstun päällä ja sen pitää, pitää pitää siitä kiinni et, se ei ummesta on parlamentaari ja homma muutenkaan et, et ne ketä viulut maksaa niin ne pitää se sen järkevä siitä mutta et, toisaalta niin nyt täystä valta että se painetta käyttää sitä rahaa mutta et se, se täs hyvä asia koska mun mielestä niin liigaporukoille rakentaa haastaja niin, niin Mitä siellä näköihin köyhyimpienkin pudotet varon puoltoista miljoonaa. Nikös on pitäisi vähintään semmonen miljoona saada kasaa ja mielellä vähän halvemmalla. Aivan. Aivan. Mut tota, en mä tiedä valmenta eikä tää vapana niin, niin. Munmusta jos tavallaan helveti hauskaa se että Tammine joka kuitenkin ehti piki pajuojasuuntaan niin että et, tutottas jo pajuoj ja pää valmentajaksen. <hys> <hys> sitten mut tota, no, ehkä niin kuitenkin Varmasti Ismo Lehkonen oi sellainen persoonana lähellä sitä ja kuitenkin samanlainen drive Joo. ja semmonen ja kuitenkin edellisen viirin tonne kupittaan katto on hoitanut ja nyt se organisaatio on selkeemmät tavoitteet tuntuu olevan kuin Kouvolassa koko niinku sanoa että se haluaa liikaa, mutta se jotenkin yksilön viimeinen hilaus puuttuu. Mm. Ja muus tuntuu että tullolla voisi se olla voisi olla se yksi se se, se sillä taustalla että siellä on kuitenkin semoinen pitkäjänteisyys ajatus siinä Toki niillä on se halliongelma, mutta se on sitten taas toinen juttu. Voitaisiin oikeastaan jossain vaiheessa varmaan puhuakin siitä tuossa karsintojen tienoilla, kun meillä on ajatuksia tässä karsinta järjestelmästäkin luonnollisesti, niin, niin siellä sitten jos vähän analysoida näitä ehdokkaita, ketä sen liikaa menossa, niin, niin tuot olla siellä omat ongelmassa tietysti. Mutta tota, voitaisiin mennä tuohon ihan kehityskohtiin, ja tuosta, että mihin pitäisi tämän kuka se uusi kehitysjohtaja, tai vaikka Sirvi jo jäisikin, niin niinku, mitä heidän pitäisi tehdä ehdottomasti meidän mielestäni, Tätä TV-näkyvyyttä pitää saada lisättyä, se on ihan päiväselvä asi, ilman TV-tä sä et elä. se on yksinkertaisesti näin. Ei, jos ei kukaan tunne tuotetta, niin miksi se tulisi katsomaan? Niinpä, niinpä. Et... Mutta tota, millaisen, millaisen paketin kannalta sä olisit? Mä olin kyllä, tota... no tietysti köyhenä opiskelijana, niin ei risoa se, että joutuu maksamaan siitä, että pääsee tai saa katsottua kotisoholla lätkää. Että jäljiko nähti kohtaa että ilmaiskanavilla näkyy perit että tota, uskon, että tammisellakin olisi tässä kohtaa silloin olisi panokset saada so, saare neudeltu toimiva sopimus sen suhteen että se oli ilmaiskanavilla kadottavissa mestis että tämä nykyinen mistis tv tämä, on aivan forsantunut kasapaska No, Sanota sanotaan näin, että se, se järjestelmä, missä kasattu, sä olit just sanomasti varoittu, kun se hinnoiteltu pilviin. Mm, joo. Mutta mut se johtuu myös siitä, tota, mikä on mielestäni aika törkeätä, niin, niin tutosta kuulin tämmöisen, että et siis Mestis on velvoittaa jokaisen joukkueen tekemään lähetyksen, mutta ne vastaa kustannukset täysin. Mm. Ja kaikki on seurojen kanna kust, tota, niin, kontolla, niin totta kai sit he haluaa saada omansa takaisin, mikä on täysin luonnollista, mutta se tarkoittaa sitä, että sitten ne on... Semmoisen hinnan takana, että se on melkein samaa mennä paikan päällä sitten katsomaan joita. Niinpä, että tässä taas siihen, että tota noin, tavallaan kuustaa siihen oma kahvikuppia. Kyllä, ja mä otan, mä otan aina tämän esimerkki esille, kun puhutaan TV-näkyvyydestä. Puhutaan Chicago Blackhawksista, jonka vanha ja vanhempi herra Virts, vihosi sitä että pelit oli telkkari silmatteeksi sitä vituttiin se ihan kamalasti koska saatte että menee kaikki rahat rahat sinä koska ingi katsoo milmi kotona no kun hän kuoli hänen poikansa, poikansa tuli seuraa valtaan mitä ensimmäs teki laittoi paikallisen oksen comcasting kanavaan minkäkas laitto dealin pystyt joka ikinen koti, kotioittelu näkyy sikakaalolla ilmatteeksi no mitä tapahtui sit on oli pisin loppumyönti putki mm. Sitten sinä päästä esittämään sen tuotteen, tuolla on mielenkiintoisia pelaajia, niin totta kai, hei jumalat, no, minä haluan nähdä no, no, no, no, ja. tuo, että haluan nähdä noin livenä. Sieltä tuli Sipruikin, kiitit nämä siihen kanssa niin sopivasti huippuvarauksia vielä, niin, niin sillä tavalla Black Oaks nousi. Minun se on ihan, Tää, tässä on vähän tämmöinen ykkäädä spend money to make money meininkin kanssa ehdottomasti, että en kyllä sitä näkyvyyttä pitäisi saada. Mutta ilmaiskanavilta, minä en näe realistisena, että se olisi kanta, pelkästään ilmaiskanavien kautta, mm. mutta... Tota... Mä sanoisin ehkä semmonen, että kyllä se olisi, siis vähintään, vähintään play-offeja ja, ja finaalipelejä, Joo. mun mielestä pitäisi ja näkyä. Sitten on tämmönen kuitenkin, että no niin, tämmönen niin Mestis TV Total ajatus, että joku, joku kanava ottaisi sen haltuun samalla tavalla kuin SM Liiga, jos ja tässä kaikki peli olisi näkyvissä, niin mä en tiedä. Se ei välttämättä ihan realistinen kakkonsarjataisolla kuitenkaan. Joo, ei, ei se, se taas ei niin paljon mun mielestä myisi, että ett se olisi kannattava taloudellisesti ja sitten tota, näitä koko kattoneiden kanavapaketteja ja niin ne käy niin piru epäselviksi, että miljrda kanava näkyy mitkäkin peli se se pelissä vaan hallaa. Hmm. No nyt nyt liigasenttä saa järkevä järkeväkseen että nyt se kaikki kaikki menee neloselle nyt no on yhden kortin takana sentään edes niin se, ah. on, se on jo järkevää mutta et en tiedä ehkä iitteen muistee on ne realistisin olisi tavallaan tämmöinen välimuotoratkaisu, että olisi sitten tavallaan yhdistäisi Mestis-TV-voimat ja sitten joku maksu, maksukanava sitten vaikka, tai mikä kanava tahansa, mutta olisi tämmöinen pääkanavan peli, mikä näkyisi, sit, näkyisi siltä joku ma ma kortin takana, tai sanotaan kolme kertaa viikossa, että jos kaikki pelit kuitenkin on nettipalvelus, mm. mistä pystyisi ostamaan ja mielellään järkevää hinnalla ja koko kausikortit per seura tämmöstä, ja tämmöistä. Että sä voit vaikka, jos sä haluat katsoa vaikka pelkästään on tutoa tai sporttia tai jokipoikia tai mitä tahansa, niin kuin kausikortin niitten peleihin tai tämmöistä näin. Niin. Se, olisi, se olisi oikein, oikein fiksu veto. Mutta sitten edelleen kysymys, minkä takia Urho TV näyttää? Mestiseurasta kertoo vaan tosi TV-ohjelaa, mutta ei näitä ainutakaan peliä. Niin, varsinkin. Tota, Ottaa huomioon, että TV-sarun nimi on unelmana Playoff ja joukkue viimeisenä. Tavaamassa tarsintaa. <laughs> no joo, se, se, sitä ei voi tietenkään kauden alkuen ennen, <laughs> kun se nimetti, se vähän ei, kova mutta... tavoite. Mutta et... mm. Mut, otan, no, se on kuitenkin tämmöinen sisältö kysi mielenkiintoista, ja siis mun mielestä on helvetin hienoa, että ne kuitenkin niinku, tehdään mesti sitä edes tollasta, mutta sitten taas se tarvitsisi ehdottomasti siihen, että päästä näkemään, miten se joukko ja perkelee ja pelaa kanssa jossain kohtaa. Että et, et nyt varsinkin, kun urho menettää liikaa oikeudet, niin jos urho pysyy pystyssä, niillä on kuitenkin sanotaan niinku, ihan, ihan ok sillä tuota, että on kuitenkin on, on koripalloa, on lentistä ja tämmöistä kakkosliikkoa, niin mun se, niinku, jos ne sais silleen halvalla tuotettua ne pelit ja saisi vaikka tyyliin veikkausliikaa siihen vielä kuitenkin jollain tavalla hallissa sovittu riidat ja vähän rahaa pyörimään sitä kautta, niin, niin sanotaan semmoinen, niin kuin, jos saa pyöritettyä siinä kympin kuussa se, on se paketti, niin, mutta siinä kyse tyyliin mestispelejä, futispelejä, kaikkea, niin tämmöiset. Mm -hmm. Se voisi ehkä olla ihan, mä, mä en tiedä, että on ollut mitkä sille rahoja siellä pyörii, mutta et, mun on hyvä paketti. Se on kyllä ihan asiaa, Osaatko sanoa, miten tuota veikkausliikaa on ylipäätänsä tullut No se sitä tuli nyt, öö, tuota, mikä tämä uskalla kutonen vai mikä se oli, niin sieltä tuli jotain matseja, ja Urholta tuli jotain matseja, mutta niillä oli kauheat rahariidat. Joo. Siitä kun Urho öö, leikkasi sitä, että ne ei näyttänytkään enää kaikkia pelejä, niin sitten, tuota noin, tota noin, ne sitten samalla leikkasi sitä summaa, mitä ne maksaa liikalle, ja totta kai ne ei tietenkään tyytyväisiä ollut siitä, että näin tehdään, mutta että Ei tiedä, mitä, mitä siinä käy. Urho TV, TV tekee 16 miljoonaa euron tappioita, mitä se oli, niin, niin en mä nyt ihan näe, että se, näe, että se tos kauheasti enää porskuttaa, kun liika jää. Mutta kuitenkin se oli kunnienhämmoinen yritys siitä pisteet. Ja. Sitten on toi <köhön> Mestiksen joukkueen määrä on mielestäni sellainen mielenkiintoinen. kuin se on nyt farmiseuroja niin nykyinen määrä 12. Mitä sä mieltä siitä? No se, että... Se on se 12 joukkuetta ja varsinkin, jos siellä on tämmöisiin... Hieman äh, heittopulssin tapasin joukkuetta sitten käy kääntymässä niin kuin... Noho, no, ck, eihän nyt ole täysin heittopulssi, mutta... ennen ne ole kauhean hyvin mennyt. Ja se, että nuo farmit, se rupeaa olemaan näitä niin kyllä yhtää ...nappaa se ajatus, että siellä... ...käy 60 pelaajaa kauden aikana yhdessä joukkueessa kääntymässä. Niin miten... Voite olettaa että kauhisti ihmet käyvikkääs kattomi pelejä kuin eihän nyt vierentä pelaajaa. Siellä on täysi eri kokoonpano kuin heleisen päivän pelissä. Se on totta että tota mä usko että Tamminenhan viha tota farmiseurajärjestelmää ja se on varmasti siihen tarttuisi ensimmäisenä. Mut mitä jos meillä tämmöstä ideasta tiivistäs se joukkueen määrän 10, et sit jos playoffia ja kaksi muuta karsi. niin kun sulla on tuli perseellä käytännös koko kausi. Että ei ole kesälomapaikkoja siinä. Mm, no siis, kyllä se mun mielestä olisi, ihan, olisi hyvä ratkaisu ja sitten tosiaan siellä olisi sitä panosta niissä peleissä ihan oikeastikin, että siinä saattaisi olla yhden pisteen päässä, että oletko pudotuspeleissä vai oletko sitten karsimassa. Kyllä. Ja... ei tosiaan olisi näitä kesälomapaikkoja ja merkityksettömiä pelejä niin paljon. Nee, nee, ja saatte attele TV-tuotteena tota just. Mm. Et kuin paljon enemmän sulla on, että mietit sitä viimeisiä kierrokseita <laughs> tota. Mm. Poito tai kuolemaa. <laughs> tästä tästä no, ei mitään. Nee, nee, ni me noomaatti. Ihan siis niinku alkaa alkaa kihelmää ajatus oikeesti, että se on niinku, ihan viimeisellä asteella, että et, ja vielä ideaalitilanteesti sen en erottos niin tasaisesti, että se olisi olla yhtä hyvin 6 tai 10 viimeessä pelissä, et, et se olisi ihan loistavaa. Loistavaa, että niin menisi, mutta tottakai sitten taas kahden kerroksen väkeä olisi, mutta mun mielestä enemmän tommonen, siis ainahan sanotaan, että kilpailu kehittää, niin mun mielestä, eikö tällä logiikalla tiukempi kilpailu nimenomaan kehittää sitä seuraa ja pakottaa sitä kehittämään sitä hommaa? Nimenomaan, ja just, että kun ei olisi niin paljon joukkueet, siellä ei olisi sitten myöskään välttämättä justiin ää, tai ei olisi pienemmät erot joukkueella, ja sitä kautta myös nämä alempi sarjataso sitten poikstuis tota, kanssa kehittymään, koska siellä olisi sitten enemmän näitä tällä hetkellä mestissä, mististä pelaavia joukkueita. Mm. Ja sitten kun ajatellaan, että tuo hyvä pointti tuo, että 60 pelaajia kiertää joissa seurassa kauden mittaan, niin sitten taas just, että joku HCK jää tavallaan kaiken liikayhteistyön ulkopuolella aika pitkälti, koska siinä on Kiekko Jokerit Light, ja tota no, niin niillä pyörii niiden pelaajia ja, ja muuta, niin, niin kuitenkin, että siellä alueella olisi mistiseura, jolloin Siis mä tykkään Tammisen lausunossa siitä, että seuralla olisi oma identiteetti. Niin kuin tiedät, että jukurjeilla on omaa ja tutolla on omaa, sportilla on omaa. Näitä on mm. sapkoa. Kaikki perinteiset seurat, mitä siinä on, niin ne voi ottaa niitä, niitä liiga ulkopuoleja jäivien ja pelaajia, kyllä. Mm. Mutta ne ei ole mikä sen niin kuin, että ne ei elä sen varassa. Se mm. on ihan niin se, että, tap, mikä, että lempailässä tappara maksaa, vai, vai kumpi se oli, maksaa totta, no, niin päävalmentajan palkan siellä muun mm. muassa, niin se on ihan, ihan käsittävän tätä, ja totta kai, niin kuin minä ymmärrän tuon Farmiseura-järjestelmääkin, niin en näköjään hypätti jaselistalla eteenpäin saman tien, niin <lacht> niin, että, että, että Hyyppä-akatemia, niin sehän on, jär, se on järkyttävän fiks systeemi tavallaan, toki se ei ole vielä niitä palvellut sillä tavalla, kun esimerkiksi miten se on käytännössä sama järjestelmä, mikä Tepsillä oli kiekko 6-7 kanssa aikanaan, viulut, ja ne pelasi, pelasi Divaria, Ja sinä vuonna, kun ne kerran meinasivat päästä siihen karsintasarjaan mukaan, niin Tepsi vetti kaikki pelaajansa pois viimeisiltä kierroksilta. Ja, no, se nyt ei urheiluista ole kauhean siistiä, mutta... Mm. Mutta Farmi niin... Tämähän on helppo vastaus, mutta että niin, kenen etu tämä on? Ei sinäkään mestikseen etu ole. Ei ole, ja ylipäätänsä just, et, että tuommoiset, kun näistä identiteeteistä, niin justi nämä joukkueet, missä on ollut kauden aikana vähiten pelaajia, niin millä on se oma identiteetti, niin sitten taas nämä parmijoukkueet niin just Kiekko-Vantaa, JYP-Akademia. Skemettä tätä mitä mitä joukkueista voi ensimäs on mielen ei mitään, ei mitään mitään sanomattomia. Ei mun mistä se kertoo kaikkea että Legio on tällä hetkellä puolivalirissä ja paljon on aina eilenpäähän. Öh paljon on nyt sitten ottikaa. katsotaan tosta tuloksia. Nä enähän a... tällä kertaa kuvaa 5-2. <laughs> no, mutta se kuitenkin, että maaliero, maalieroja mitä hetkinen se olisi niin kuin, no, tehnyt seitsemän muistaakseni, mitä ne on nyt sitten päästänyt pitkälti yli 20 no. maali kolmessa pelissä. Niin tota, tämmöinen, siis oli toi tuto Mestis-TV, sellaista Jani Säterin heitto, mutta tota, että kuulemma oli tornihuuja pyörinyt, että, että lempäälässä ei riitä rahat pelata enempää kiirroksia, niin ne oli, ne oli ilmoittanut, että nyt hävitte suoraan neljässä pojat täällä pois. Okei. Okay. Toi on vähän, et, tuohon voi, toi voi ottaa miten vaan, mutta toisaalta sitä surullisinta on, kun alkaa miettimään, niin kyllä se kuulostaa myös järkeenkäyvältä, että se voi olla hyvinkin noin jopa. Mm. Sitä, sitä ei epäile. <laughs> sitten on se, se kuulisto saman, että vaikka Sapkolta, niin se on silleen, että hän ei et toinen pidä paikkaansa. Mutta sitten kun tämä varmi seura, niin, niin heti silleen, että niin, mihin niitä eväät riittää, en tiedä, ei kauhean pitkälle. Sitten on mun legio hyvä esimerkki siitä, että... Tällaiset tulevaisuuden liikapelaat tai liikasopimusalaiset pelaat, niin ne pelaa kutankoinkin tyhille penkeille hall näissä halleissa. Niinpä. Jyppäkätemme jääkää katsoa kukaan, mä en tiedä kiekkovaan tämän lukujen, mutta sitten taas Leki, Leki, kun ajatellaan, niin, niin mitä se sun, sun mielestä kertoo, että täällä pelaa Perkele Paimiossa? Pelaa kakkosti, nyt Kakkostivari Karsinossa seuraa, joka kerää enemmän katsojia kotipeleissä kuin Leki, joka pelaa Mestiksessä. No tavan nyt teekalosti näen lisättä kattoa kertoo jo itse saa kaikki oleellis. Kyllä siis se on ystävöiden i rest my case hetki siis. <laughs> ja Paimio hakavetää vetää kovempi lukuko mestiseurani niin niin okei okay, puhutaan farmisörystä puhutaan sit seurasta, jolle, niin, joka on palautti kiekon kiekon penille paikkakunalle silti yhtä kaikki niin, se, niin on ne on aika aika aika ihsettää että. Mm. Mitä is tekis mut et mut sit taasko mietit tätä tätä uskotavus kysymys niin, niin Syökönä on sun mielestä tämä sarjauskottavuut, nämä farmiseurat, ja jos niin, siis, siis millä tavalla, mikä niitä se suurin hallavaikutus sun mielestä on? Ja Kyllähän ne nyt syö, että siellä on kuitenkin, äh, tietenkin pohja-ajatuksena on se, että pelaa toisiksi korkeamman sarjetason, niin pitäisi olla se idea ja tähtää ja halu siihen, että nousee sitten sinne liigaakin joskus. Että sitten, jos siellä on, siellä on näitä joukkoja, jotka pelaillaan nyt vaan tässä, että ei meillä ole tarvetta mennä, ni jää yläpää ei kallaspäni jos se ei kehitä itseään mitä se liiga tekee se on oikee hyvän sanottu se on tota no niin, se on just se että kun näissä, näissä seuroissa kun ei mennä urheilu edellä mm tavallaan tai siis men men sinne on oikee tosinellä väärin sattuu kai halutaan että, että pelaajat kehittyy mut sit taas ei meinä se mestiksen ajatus edellä tätä siis kun niin tää, tää, tää, tää pyörittää mestistäkin saatana tällä tavalla niin niin onhan se, onhan se sikäli se mm. käli tota, niin että leki niin niin se on se, mä tiedän monta kauan olla kokonpanos sama kiekkovantaa jippo akademialla kaikki on jupi sopimus tai jupi ajonnuja mm. noistakin niin Noista kaksi, po kaksi pojeista tai vaikka kolme ja vaikka Rocky-tilalle, niin tilanne on mielestäni ihan erilainen, tai mikä sieltä nyt onkaan nousemassa. Muuten. Rocky on tällä hetkellä Suomi-sarjan ja sitten siellä oli Nokia ja, olikohan Keuru. Keuru. Joo, ke joo, Keuruusta mä hankas kuulla, mutta että, kuin, tällaista, tällaista meininkin mä kaipaisin, että... Niin, mä haluaisin nähdä, miten nämä seurat pystyisivät omillaan, ja sitten me nähtäisiin aika nopeasti kolme konkurssia. Niinpä, kyllä että... tota... Mutta tota, no mitä sä sitten tekisit näille? Pitäisikö nää suoraan vaan poistaa vai jotain säännöstälyä vai antaa olla näin vai mit, mitä tälle pitäisi tehdä? No tässä nyt tuota tuota kyllä suoraan sanottuna, nyt ihan heti pystyssä, saadaan. Mikä, mikä tuolla olisi se järkeä? No, ei, toi, ei toi tietenkään, Täs, ei to, to, tietenkään, et, tietenkään helppo kysymys ole. Mä melkein lähtisin sillä, että mä pudottaisin sarjatason alemmas ainakin. Tai että just että meistä tienen että joukkuemäärä sille että siellä on just ne joukkueet millä on yrkimys päästä eteenpäin. Ja sitten farmiseura voi pelata sitten no vaikka Suomi sarjaa. Mm. Tota, joukkuet, se selvä käy. joko joukkueet niin joukkueet että täytyy tehdä päätös että näen purdetaan sarjataso alemmas tai ja sitten ne lupaetaan sen farmiseura järjestelmän ja päätää alkaa panostaa siihen että ne pelaisivat joskus yli. Ja toi hyvä, toi on hyvä tota no, että et, mä enemin tekisi sen niin että et, no, tavallaan niin luonnollisen poistuman kautta heti mm. että tota noin niin selkeä säännöstely mm. että tota noin niin et, et, määrä saa liikku, liikku kauden aikana. Ja näkö tämmönen se pakottane hankima omia pelaajia ja mä vaikka tip akademiolla opetas toimintas välittämättästi muutenkin. Niinpä. Ei jippimaksas viulu jos saa sinne pelaajia, tai ei ne saa niitä. se saa sen pelaajaa sa tai nä sen liikuteltu niitä. Jotakin tämmösi kuin siirtosäännöillä, se säänöstelty niin nopeasti että noi joutu omilla ne, ne räpiköyne ja putoaa. Mm. Et pistetään niinku kaudella sille että seuralla me kauden joukkueen määrä on 10. Ne. Mm. Et tota no, vaikka et Nee, 8 8 menee pudotuspeleihin ja sitten tota noin neljä parasta ja mestikse neljä huonoita pelaa karsintasarja. Minkäs. Siitä, siitä tota, no, niin kaksi parasta jatkaa. Aivan, aivan. Tää on ku tämmönen, järjestely. Mutta että nä, näin se ei voi olla jos tätä jos tästä lähetään niinku tekemaan kiinnostavaa tuotetta. Meidän saisi ottella. Niin ei ei tuu toimiin. Et, et siis mieti nyt la, la, lauantai lauantaina illan mestikse hoippopelinä Kiekkovantaajypakatemia. Yeah. Oi, vittu, mikä innostaa. Vaihtoettuna Jukurit Sport. Mm. Kun, kun mä kun mä katson sen milloin Jukurit sportin koskavaa, mä katson vaikka Satana Sapko hokki ihan koskettahansa ennen. <laughs> Niitä. Siellä hak Kajani hockeyni halli tämä <köh> sopimus kärppien kanssa, mutta siellä... Mut hokilta niinku ummest loistava, loistava asenne edit. oli loli, ni muna sano että ei nyt nyt ei mennä ihan tästä te, teijä Niin, ettei tää vittu näin meitä, ettei et, et, et vaan niinku siis, se oli ensimmäinen jakelma, et me ei tee talotusnuorossa olla, mm -hmm. et tottakai yhteistyötä voi tehdä ja kuuluukin tehdä, niinku just, että jos joku kaveri, jolla on niinku, niinku esimerkiksi tuto, tuto Tepsi niinku välit on, et ne on vissiin puheenväleissä, ja. mut kuitenkin, että esimerkiksi Markus Palmbrut, joka toipui just <köhö> niinku mykoplasman jälkitaudesta tämmöstä niinku ollut pitkään pelaamatta, niin Tuto antoi hänelle pari peliä alle, ja, ja sai vähän vauvistustamaan pakistonsa just sillä hetkellä ja muuta, niin, niin mun mielestä just näin se diili pitää mennäkin, jos puhutaan lyhytaikaisesti diileistä. Mm. Ja samanhan, sit... oli viime kaudella Bluesi pisti Jokipoikin Lars Voldeenin. Kun ei ollut tarjota Bluesissa peliaikaa, niin pisti sen Jokipoikin ja sehän pelasi hyvät playerit. Niin, niin, ja sitten tota, no, se, että Että totta kai näihin lainasopimuksiin pitää joku sellainen pykälä, että saa sit, kun oikein hätä tulee, niin saa sen oman pelaansa takaisin, mm. mutta tota no, se pitää neuvotella tarkkaan. Siis, mutta onhan se ihan sama systeemi Englannin valiliikaporukoilla vaikka, että lainasopimukset tehdään, niin niissä pidetään kiinni. Niinpä. Et, jos on kuukaudelaina, se on kuukaudelaina, ja jos siinä ei ole että et pelaaja voidaan kutsua takaisin, niin sehän ei vittu tule takaisin kuin se kuukaudelaina on käyty. Aivan. Osa pitää hyödyttää molempia. Se, se systemi idea on se tästä unohtaa täysi. Mm. Et ta ihan niinku mestiksen pitää selata SM SM-liigaa, SM-liigaa tai auttani kasvattamaan pelaajia ja sitten taas tä farmihommastakin niin niin kuinka palta oikeesti tuottanut pelaajia SM-liigaa asti. Mä halusin tietää se meinaa, en usko siihen yhtään. Mm. Ku, kuinka monella jatkilla kiekko vaan ta se on niinku että sinne menee pelaamaan, niin jos ne pyöri liikaringissa, niin kuinka monella niistä oikeesti palakaa liigaringiin? Katsotaan Aleksander Ruuttu, hyvä esimerkki. Mm. Pitäisi olla huippulupaus, jokereille ei kelpaa, kun se hyökkäys on vaan niin saatanan kova, ni loukkaantumisten aikana on melkein ajunnoista mieluumipelaajia. Ja pidetään Ruuttuun siellä, niin nyt Ruuttu pelaa Ilvekset, mikä mielestäni oli loistava siirto sen uralta. Toh. Sikäli mi mieluumiosta on tepsi ehkä, mutta tuota, no, <laughs> mu mu kuitenkin, niin siis, että et siellä pääsee varmasti isompaan rooliin. Kyllä, juuri näin. Tota, samoin itse tykkäsin siitä, kun tuo Mika Partanen muti tota pelasi pari kauden pari tuolla eh Kanada junnuliigassa sitten teki HIFK:n kanssa sopimuksen. Ei sanut perifaikkaa Jukurehia. Nyt oli kauden parhaan tulokkaa. Onnistikse. Jep. Juste että Mutta onko hän vielä KFK sopimus vai? Joo. Oliks se, Vais, oliko se koko kauden laina? Ää, mun käsityksessä tilanne on se että hän on tota oi Että sopimus on ISK kanssa, mutta kun ei löytynyt pelipaikkaa, niin pistettiin jukureihin. Joo, kyllä. Nimenomaan näin, ei ettei siellä ole mitään hyötyä pyöriä siellä liikaringin ulkokaarella. Joo. Järjestetään mutta pari te... peliä neloskentjussa. Niin, niin. siis mä avaisin monelle, monelle palosurankin pelaajalle mieluummin näkisin mestis se, että ne vetäisi kolmas neloskenttää liikassa. Tosiaan sitten taas nyt tosiaan ne aukot on niin kauheat, niin nyt siellä pelaa ykköskentässäkin jo 16-vuotiaat, niin... Niin, mikä on täähän mun mestinellä niinku hieno paikka koittaa vain. Mm. Mut kuitenkin niin sitten tämä kaikkien aikojen KC jolla sit taas pyrittiin tuo koko sarja uskottavuus lopulta eli käytä korealainen ja virolainen seura mestikseen niin tota tää Korea on mun mestinellä kaikki käsittämättä mitä se näet niissä hän kävi näitä parhaita pelaajia ilmeisesti että itse asiassa oli niinku Kremdilla Kremsiitä Korea maa joukkue etelakorea maa joukkueesta niin kävi HCK-sat rajoitilla, niin mitä... Onko 4-5 äijää, kaksi mahtui pelaavaan kokoonpanoon, kun kausi Ja niistäkin kaikki lähti. Onko se ennen kuin kymmenen peli oli täynnä? Niinpä. Että jos ei pärjää edes sarjan... runkosarjan viimeisessä joukkueessa, niin... Mitä sitten... Kokonainen joukkue, niin... Se alkaa siellä muitten vietävänä. Niin, siis se, että... Se, että, se, että mit, se, miten se mitä kehittää sitä sitä korealaista jääkiekkoa mitä se kehittää sitä kehittää sarjana että se on yksi joukkue mikä ottaa kuusmunaa päähään joka pelissä vähintään ja mitä? Siis mä en mä en oikeesti uskoetti jos niinku jos toisen huippupelaajan taso ei mahdu pelaamaan täällä niin millä millä nimenomaan kauftiinku sanoit mitä toi koko joukkue voi sittenpäärjädas siihen että että kuin se mä tiedäpääräsköne suomisarjassa Öh en seellä käy kauhen hyvin pelannut muutama muutama seellä kokeilemassa ainakin Muistan, Porvo Huntersissa oli jo joku pelaaja mielestäni. Minusta BVssä kävi vissiin kanssa. Joku jätkä. Mutta no, sitten tämä tota, Virolainen. Virolainen, jos se mielenkiintoinen case, et... mä en tiedä muistaakseni tämmöistä, mutta siitähän oli puheet jo vuosia sitten, kun oliko se Tallinnan Golden Lions-niminen joukku, niin sen piti liittyä Mestikseen. No. Silloin oli jo suomalainen päävalmentajat ja kaikki kuin, muuten plakkarissa, mutta sitten johonkin, johonkin se kaatu, niin, niin silloin nuorempana ajattelin, että no ei, se olisi ihan... Melkiitos lisävääri, mutta nyt nyt ajatuksesta vähän muuttunut. Mm. Siitä ottakaa tää KHL-virityksiä. oliko se niin että, siis, että nyt on nyt on tämä viritys että että Dinamo Riika haluaisi että he olisi mestiksess farmijoukko ja jos olisi latvialaisia nuoria sekä sitten viromaajoukkueen huiput. Mutta tota noin oli tää että, että eik, niin, oliko niin että tallinlaiset portugali oli suuri virityksi KHL:n jägekolanen mukaan. Öh siis tosiaan tästä uutisoitiin Vuosi sitten, viime vuoden jääkiekko-lehden neljännessä numerossa oli otsikolla Vallankumousvirossa Tallin, Tallinnan pantereiden omistaja, tai ainakin silloinen omistaja, en tiedä omistaja kuin vieläkin, Tero Taskila kertoi, että tosiaan oli, että heillä olisi yhteyksiä sekä KHL että SM-liigaan, että he toimisivat tällaisena farm-joukkueena. Ja sehän niin, oli niin, tosiaan että... kans tavoitteena vissinkin just, että Dynamo Riga ö, ottaisi Tallinnasta joukkueen itselleen farmijoukkoja, mihin he voisivat laittaa nuoria, koska kuitenkaan sitten ö, jos he peluttaisiin niitä vaikka Venäjän kakkosliigassa, niin se ei kuulemma olisi läheskään toimiva. Tai Jou, se, on, se on tämä VHL, se Vyshaja-hokiliiga tai tämmöinen, niin, niin se ei ole sen se tasoa ei kauhean ihmeellistä nämä pidetä. Asia ei kuitenkaan ollut näin, että, että Tämä Tallinnanen porukka siis suoraan KHL. Joo, ei. Virolaisjoukkoita siellä ei nähdä, mutta se ei toisaalta ole hyvä jatkoma, kun siellä kuitenkin on italialaista ja kroatialaista tulossa sinne. Mutta... Mm. Tässä oli kyllä, tässä viimevuotisessa jälkiekkolehden jutussa, niin oli kyllä, että kaukainen unelma olisi, että Tallinnassa pelattaisiin KHL-kiekkoa. Mutta se todennäköisesti on aina var hyvinkin kaukainen unelma, No joo, en, en oikein näe, että siellä sitä rahaa on siis, niin. kun ei sitä mä, oikein, mä en näe sitä tarpeeksi välttämättä KHL alkaa näillä näppäimillä. Niin kun katsoo, että miten millä budjeteilla KHL-joukkuetta on verrattuna SMR-joukkueisiin, niin sinne jos joku joukkue lähtisi, niin eiköhän se olisi konkurssissa aika nopeasti. Se on paljon mahdollista. Mutta tota, mitä sä luulet, että jos nyt sit, jos tämä ääliomaisuus nujittaisi läpitte, niin, niin kun se yks, yksi paikkakunta, missä sä että korealaiset poroka piti pelata, oli Salo, mä muista mitä muita niitä oli siinä, niin, niin et, mitä sä luulet, kiinnostaisiko kiinnostais, kiinnostais, tämä yhtään ketään mennä katsomaan pelejä? Siis, menis, menisikö sä itse edes kerrossa se kurjus takia katsomaan? Ähm, no jos, tietysti tämä voisi... Sen kauden alussa ainakin vetää sitä väkeä. Että se voisi olla sen, sanotaan kuukauden puolitoista, semmoinen uusi ja ihmeellinen asia, että hei, käydäisi vähän kattomu, tuolla ne Aasia. Aasian pojat käyvät pelamassa lätkää. Ne. Mutta kyllä mä voisin veikota, että mä kävisin siellä, mutta en sen korealaisjoukkueen takia, vaan sen takia mä pääsisin kattomaan muita meistä joukkueita. <lacht> niin, niin. Ja sitten muutenkin olisi varmaan enemmän semmoinen, että käydä ne nauramassa noi Niin. Etkö tää on aika nolo vitsi on si ei mun mielestä siis niinku kehitoskan mihin mikä jä, mikä Velvos jäikköli tullon muutakan kehittää muiden maitte lätkää. Mutta että onko niinku onks onks yhtäkkiä virosia se koreasia kunnon elänpesiä millä pitäisi palvelus tehdä vaan. En tiedä et kaisella sanonut kummolalle että tästä se ja sen verran massia ja se on laskenut että se on tarpeeksi. <laughs> no, Ejtäs foi olla mikä mikä muuta et et oi mutta nii nyt sit otetaan Sofia kiinni että että että katsellaan otta pelaamassa siellä ja pelaat joukkueessa ja se tähtää tähän olympialaisiin mm. se on se idea on tottakaa että kotiolimpialaisi haluaa kehittää sitä maajoukkueen toimintaa ja muuta niin, niin se että häviää häviääsitä häviä käytännös joka peliin pystyyn. Mikä on siis hyvin todennäköistä. Ei tää on mikään siis tämmönen että mikään mitä sen sanoisi tämähän on niinku suopalaisen jääkiekko selkätaputtelua, vaan siis se nyt on saata aikaan siis fact that niin fact parhaat pelaajat tataan no, ei ei pärjää täällä. Hädituski mahtoi Suumisarja porokoihin, jos se jos toi on se joukkue parhaimmista, niin mitä se joukkue muuta voi olla taitollaat kuitenkin Sä ollaan aika aika taikuri coachi joka joka taikoo semmoisen pelitavan sille että ne ei häviä peliä sun tai et, sitten että et, tota et, et voittauspelinkin mm. näillä niin niin Mitä sä pelaajana ajattelisit että että et jos sä häviät koko ajan tokei kilpailu on paljon kovempi että sä pelaatit pelaatit ku kovempiäs vastaan mm. Mut sikku sun pitäisi alkaa voittamaan niitä pelejä niin niin kyllä mä luulen se on henkisesti niin kuin aika lopua kuika psykkkaa et no oikeena treeniin areeni, areeni. Mm. Kyse tota Voisi varmaan aika rinnastaa noihin vaikkapa salibändiä MM-kisaisuksiä ruotsi vastaan. Unkarikossa se oli, että ensimmäisen erän jälkeen 18 noilla ruotsille. No, mä uskon, että se usko, ihan noin pahaksi pääsisi. Ei, ei, se menisi, ei se noin pahaksi menisi, mutta siis vois olla varmaan aika lailla samalla tota noin, semmoinen tilanne, että me itse, että mitä helvettiä me täällä tehdään jatketaan. Mm. Ja kun tässä nyt kaivoin eritä prospektista Esiin näitä korealaispelaajia, mitä HCK-ssa, niin siellä on yksi jatka pelannut 11 peliä, tehot 1 plus 1. Toinen jatka 10 peliä, yksi syöttö. Eli ne on just semmoisen parhaimmillaankin kolmos-neloskentakamaa. Niin. Maksimissaan. No. Ja sielläkään ei kauhean tehokkaita. Niin, niin. Mm. Se on aika karu totuus. Ja just sitten tota, no, kuitenkin, niin, kun ajatellaan junnutasolla, niin... niin läpäisee paikallisiin sarjoihin. Niin just että on, on seura, niin sehän niin just että se jos paikallialalla on joku isompi seura, niin se on dominonita pienempi, niin siltäkin just on hyvä niinku olla että niillä olisi kansallisia pelejä, maalismaan nopeesti että saa saa, saa niin tasokasta kilpailua oikeella tasolla. Se sinä kehittää, että se oikeesti opit voittamaan sillä oikeella tasolla. Eikä se siltä ole että sun vaan viedään, niin paskasta rätii aika koko ajan, niin ja ei se ei mitään järkeä muuten tässä Ja sit koetellaan sitä nyt. Oisko tää samalta tavallaan kuin MMK:ssa oli Japaniltaina mandaattipaikka. Ni tarkoittasko että näin seurauksesi immuniteetti putoamiseen esimerkiksi? Ni. Ja perässä sitten palvelis. Ja suomalaiset jääkiekko. No, ni, ei aina vaan suomalaiset tähän tullaan. Sitten muutenkin tää jääkiekko oli to rooli on tässä aika käsittämätön. Mm. Oks sen nähnyt mitä miten se näkystänyt että meestiksen markkinointipainostus liitosuhteen ni Emmakena millään tavalla missään mitään. Et se kidut vähän seuroi seuroi heini. Sitten josko SM-liiga ajatellen se kattoeristö pistää kyllä siellä peliin, ei se kauhe ammattitaitosta on Mutta sen sen sen yrittää se on se on huulilla koko ajan. Joo. Niin nyt sitten markkinointi että meillä on tässä mestis jossa pelaa korealainen joukkue jonka taso ei ole korkea. No, ne havain New Yorkasen peli, mutta kylläköhän tähän jokumainos saadaan. saa. <tos> Näin niin, että huomiot hakita ihan järjestävin keinoin. Ja nyt kaikki kajani vain se katsomaan. Täällä on poreaa <tos> nyt. puhuta mistään yndästä tai kiia autoista. <tos> Ai sa tätä. tuli mieleen mikä mikäs oli paljon myyvempi kiertui ihan aikaa, niin se 2010, 2011, kun palloseura kynsi oikee kunnolla, niin ja alkoi näytä että karsian paikka on selvä, että okei okay, onnistu valttamaan ne lopulta, mutta kuitenkin niin mä heitin puol toisissa silloin että, että minkä takin ei samantin siitä pistä kuin, pistä junnuja pelaamaan liigapelejä, että no niin pistetään äijä opettelee pelitapaa millä, millä Mennään karsitaan ja pistetään ne maakunta että tule lyömään lyötyä. <tum> Katso, miten kaatut pestarin väliä ja oman kylän vastaan. vastaa. <tum> <Tum> <Tum> jos olisi paljon myyvempi kiertue kuin tämä. Tule katsomaan, mikä kumpelityylitä, kun korealaiset ekerit pelaa iäkki. <tum> Tänne on <tullut> korealaisia ekerit. <tum> Kyllä. Joo. <tum> eikä si hän ei, ei, ei tällä on mitä mitä meresi tulisto tulistoisi todista joukkue ja sitten niinku siis se on ihan sama tuleekse hollannista tuleekse albanista tuleekse romaniosta tuleekse mistä tahansa mutta tämä on ihan älytön huolistus mm. sinällä et sitten niinku tä umesti järjettö mitä tait lyö niinku et tuli sen se 8 miljoonaa ne minkä takia niinku kehittämiseen ei menny sitäkaan paskaa okei pitää mennä juniorityön mm. suurenosa mä ymmärrän sen Ja Kalen saunaan pitää pitä saada uudet kaakelit. Mm. Sekin mä ymmärrän vielä. Uudetkin huoskivet ja pitää hommata joka vuosi. Niin, niin. mutta se, että miksei siitä sitten saanut, saanut sitä jotain semmoista miltsiä irrotettua sitten suoraan... Niin kuin tuohon kehittämiseen vaikka. Niinpä. Sekin olisi tehnyt, tehnyt jo paljon, kun, että vähän markkinointipanostuksia, vähän, vähän jeesiä sinne edes. Että tota, vaikka tuottanut se saatana Mestys TV itse. Jep. Mutta tota, niin. Edelleen se yksi aika karu karu hommaata neuvottelutyks mestiseurat niin niin toimintaan vaikutetetaan niin seurat ei oo siinäs mukana. Siellä on sarjaseurojen edustaja eli että mestistä pyörittävä RY:n mm -hmm. sit siinä on Jääkiekkoliiton pamppuja ja se Käsiviiikka pamppuja eli että tota huippukiekkolon neuvottelukunta. Niin, niin tää, tää kertoo kaikki siitä mikä mitä Jääkiekkoliitto suhtautuu mestikseen että mä en ymmärrän minkä takin ne hyysää SM-liigaa. Mi... Mm -hmm. Ei oos et... niinku ei mitään <tosan> ikinä järjestelmäselityksellä löytyy totta että kullakin just niinku sanoa korkeen sarjataso jää kekoviitolla ja sen niinku ei ei viite nähdä minkälaista vaivaa siihen ei ei sitten ei sitten millään tavalla niinku takasta A nuurte asamelika järjestelmäni se hän osasta osasta neuvottelukunnan tekemää päätöstä jolloin muun muassa paloitti Liikakarsinat-ohjelmaan, vaikka Liikaa ei käytännössä ole avoin tällä hetkellä, mutta kuitenkin. Ja. Niin, niin, tota. niin, niin. Sitten samalla sovittiin tätä, että A-nuorten järjestelmä muuttuu niin, että SM-liikaseurojen ajunnut ei voi pudota sieltä sarjasta, mikä hän käsittämätöntä. <hys> ja, Mestiseurojen junnutyötä ei tueta. No niin mestari niksätset niin, niin tässä tullaan, tullaan taas siihen mitä tuossa aimi puhuttii että niinku me tuli tämmönen niinku mikä lähtee nyt menee tänä niinku ylhäältä alaspäin kuin kaikki se voidaan kattoa bootosta tarvitaan joku tarvii sen tekemään purkaa kaikki tämmöstä äliämäisyydet urheilu ehdottomasti ja sitten kun, liiton pitää tukea mestistä mm. se on niiden se on niitten huipputuote maaajoukkueen rinnalla ja. Mun mielestä voisi ihan hyvin olla sinä maajoukkojen rinnalla. Se, että, no niin, että niin, en mä tiedä, siis, kun liitto on näin liikan tossuolla, niin onko tämä vähän uhka koko... tämän lätkän kokonaiskuvalle? Kun... Siis SM-liiga on kaiken yllä, joo, tietyllä lailla. Ja totta sen pitää olla kunnos, mutta se, että tarviiko sitä tehdä muiden kustannuksella? Niin, nimenomaan, että tota, SM-liiga on se korkein, tai siis suurin valvotusarja Suomessa. Ja, on se naurettavaa, että siitä sitten sarjataso alemmaks, niin meidänkin on täysvitsi. niin kuin täys vitsi. Okay. Mm. tehdä jotain, että se saada semmoiseksi, että kun puhutaan toisikorkeammasta sarjatasosta, niin sekin on että, on että ei saankeli nyt on mestiksen pudotuspelit, nyt, nyt on kova juttu. Mm. Pitää sinun siihen. Eikä se Kyllä. siellä on siellä on mestaruuden pudotuspelit ja sitten on taas päivän saa tulee tähän loppuun. Niin ja tänään oli muuten jokerit kalpeilla. Mutta tota on no, niin Emma jotain jotain radikaalia pitäisi tehdä. Mun mä tota se että siis se mitä mitä niinku tän huippukeikon neuvottelukunnan pitää ehdottomasti tehdä, olisi keksii järjestelmä, Mä heitän omaan ehdotukseni tulevassa jaksossa sitten, mutta on tarkemmin nyt pitää vaan tässä pohtia, että oli se karsinta järjestelmä mikä tahansa, niin se pitää tasoittaa se tie, että se liikaseudalle putoaminen ei ole konkurssi ja katastrofi, mikä se tällä hetkellä hyvin todennäköisesti olisi. Se pitää ehdottomasti saada sellaiseksi järjestelmä, että silloin kun liika suljettiin, niin silloin tuhottiin mestiksistä todella paljon ja sitä ketään ei kiinnostanut. Sillä, ja mitä, mitä sillä turvatti. Sillä turvatti se että saipaa olemasta hetken. Niin. Kaikki kunnia Idas Putnikele muistot hien, hieno hieno että taisäälle että hänen tarinansa tällä kaudella meni vähän miten meni mut kuitenkin niin se oli kova talousvaihe millä mahdolla myynti kahdella myynnillä pelastettiin sitä mut tota, en tiedä. Miel, miten mennä tähän näistä uskottavuuskysymyksistä vielä niin millanne on mestiksen imako sulle? Mitä on tulee mieleen? Mestiksestänä no, mielikuvina, jos se mennä pelilliseen puoleen kuitenkaan vielä. Niin. No. Oikeastaan just te, se, se nykyinen nykytila on tommoinen, niin siinä just ajattelee, että hitto, että tästä tämä voisi olla ihan hyvä juttu, tai tosi kova juttu. Mutta se tällä hetkellä on just sitä, että se kuitenkin... Tavoitteena siellä on ne, siellä on ne muutamat seura, joilla on ihan oikeasti haluaa ja pyrkimystä ja toimenpiteitä jo tehty sen että ne vois pelata liigaa. Että ne kokain tähtää siihen, niin sitten se, että se on tehty liito ja liigan puolelta lähes mahottomaksi nousta sinne, niin se, se, se vaan alkaa vituttamaan suoraan Siis, se voisi oikeastaan niin, sen mielikuvana tiivistää, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin nuori, nuori nousukas, jolloin olisi potentiaaleja, joka on vedetty niin kuin, niin, mm. säk, säkkipäähän ja kettingit ympärille. Niin. Missä lukee SM Liiga ja Jääkiikkoliitto lukee Munalukossa. Mm. Niinpä. Ja Kale pistää avaimen, avaimen kiinni ja heittää sen helvettiin. Ja. Tai nielasee sen. <laughs> tai piilottaa Leuaalle, sinne mahtuu. Niska poimuihin. Mutta... <laughs> Kyllä mut tota, noin urheilullisesti kun atellaan niin, niin mitä tota noin ni mielikuva sulla on tai siis milla, millaisia havaintoja teeni kohtaa kot pelejä kattonu niin niin mitä se vertaa toisiinsa SM-liigaa ja mikä Milanen viihdearvo ja mitä sä tykkäät pelillisesti noin muutenkin mestikseksi no. no niin koska aika se mikä silti ikinä että matsi on aika mahtontaa varri tässä että opittotuen varaselävällä, niin tuota... Kuitenkin siis just niin se, että siellä on näitä hyviä joukkueita, just niinku jukuritsporti. Mm. Kyllähän varmasti on no, hyviä pelejä. Itse kävin tossa helmikuun alussa kattomassa Joensuussa Jokipojat KK. Ja en mä en muista, milloin mä olisi ollut paikanpää kattomassa yhtä viihdyttävää rätkää kuin se. Siis se oli kyllä semmoinen siinä juuri semmoinen ta, taistelu ja viihdearvolta, että jokipoja pelasi ensimmäistä pari erää, oli aika eksyksissä, kahden maalin takaa, lähti kolmanteen erään, selviitti kahden meidän aalivoimat ja nousi tasoihin ja voittoon. Siinä on juuri semmoinen suure urheilu, joka tuntuu olla hallissa, niin siinäkin miettii, että täällä kuin, jos... Jos pappi taas panostaa tähän, mitä tää voi olla oikeasti niin, niin. toimii tosi hyvin. Ensi viikolla valetas paskaakani tää tää olisi tää olisi urheiluuurussa ykkäsuotena, mutta no, en nyt, eilettä, näitä urheilupelejä, niin menin Ylen, yle yleurheilun jääkiekko sivulle. Ja ajattelin osko täällä jotain uutista. Niin, ei ole ollut vielä siinä vaiheessa, siinä on kuitenkin kaikki matsit oli jo päättynyt mutta en hmm. mä löytänyt, siinä oli nämä S-media-kierroksen jutut ensimmäisenä. Tietysti nyt suorikorkeammat saatu jutut on ensin, mutta nyt on se muutama pikku-uutinen siinä välissä jossa, että juukurit voi jälleen. No joo, ja nekin on otettu, ainakin Tuton tapauksessa, niin monet on otettu tota, no, niin Tuton omiin sivujen otteluraportissa suoraan kokopasteella käytännössä. Niinpä että tota, et ainoa, jos sinä mestistä, mestistä haluat lukea, niin, niin jatkoaika.com suosittelen, vaikka ite, toki itse sinne kirjoitankin, mutta silti niin, niin, niin onhan se ihan, siis niin, Joo, no siis, Mi, mis, missä, missä, muu, missä muualla on vastaavat paikallistoimitukset. Jatkoaika on just niin, se on se kanava, mitä kautta maan olen tätä Mestistä täällä aikaa yle seurannut. siellä tulee otteluraportit, siellä on juttuja muutenkin, että sekä joukkueesta, että liikasta yleisestä. Hmm. Miten sitten tuosta tota, no, urheilullisesti, niin minulla oli semmoinen ajatus tuossa mieleen, että kun minä just nyt, nyt tuodelta näin tuon pelitä tutosarjan toisen matsin, niin minä kat, kattelin sitä sillä, sillä silmällä, että miten sitten vertautin esimerkiksi SM-liigaan, niin minun mielestä on tavallaan, ta, minä en tiedä, onko tosi väärin sadottavuuteen, tota, no, niin minun silmiini jotenkin ajattelen, että Se on taktisesti suunnilleen jotain niinku luvun lopun SM-liigaa tyyliin. Et tota no, Ett vielä on kuitenkin semmoista ei se mitään kasari niinku maaliilottelu, se on avoimen lätkä juhlaa, mutta se ei ole taktisesti niin kypsää, mutta sinusta just sitä vauhtia ja meiningki on Sit taas mitä liiga liigasas niinku ei se ei se nyt ruotsalaiset tän ruotsalaisten äärimille organisoitu kiakko tai siis se, niinku, se mikä tä ruotsalaista imagoa. Mutta silti niin ohan SM-liiga niin, niin Siis SM huonomillaankin huonoimmillaankin, huonommissakin peleissä, niin siinä on taktisesti selkeästi järkevämpää se peli. Että siihen haetaan selkeästi jotain takaa sillä. Joo, joo mutta se johtuu yhä pelaajien, pelaajien pelikäsityksestä ja muuta, mutta et silti niinku, et siellä on taitoa, sieltä löytyy, sieltä löytyy vauhtia. Ja se taas mun mielestä niinku, täl, tällä kantilta, niin, niin mä sanoisin, että mestissä on melkein siis jopa viihdyttävämpää. Siis mä kerron tämän, mä olin raportoimassa tämän kauden alussa Tuto Lekimatsia jatkoaikaa ja Siis Tuto johti sitä peliä kaksi kertaa kahdella maalla ja kummallakin kerran ne hukkassi sekunnissa. <hys> peli menee jatkoa ja joukkueen kapteeni tekee vastustajan molarin pään kautta voittomaali. Siis mit, mitä vittu? Se oli, se, se, siis, tämä oli jo ja helvetin viihdyttävä peli. Niinpä. Siis se oli, niinku, jos ajatellaan taktisesti ja tolleen, niin ei se välttämättä mitään kauhean sihvoisen, sihvoisen mielyttävää pelikirikiekkoa ollut. No. Mutta se oli viihdyttävää. Niinpä. Siis se niinku, just mun mielestä tämä, että... Niitä voi jo sitä kääntää kysymystä. Siis jos koitaa että on kässämellä ikä summeesti vähän niinku yli taktisti jopa välillä. No kyse. Mä niinku katsonen näkö kulmasta. Niin, niin kyse saattaa helposti siihenkin mennä. Et justi niinku tällaiset matchit niinku kuvaili, ni niin kyllä varmasti jo tehnu popparia kauppahän siellä hallilla. Kyllä kyllä siis, Se oli hieno tässä me meen kymppi yksossa oli tottu Santtu Kiili puhumassa taas ni, ni se että hän saa palautetta. Jos kyse siis että, että meillä on peli joka menee jatkoa, ni ni me saa tämmöä palautetta. Hei siis mitä vittu 10 maalia. Happy houri kukko tarjouksessa hyvää lihan lihanpiiraka kaksi käy mitä mit, mitä enempää saavat niinku lätkäpelit vaatii mutta mm. nimenomaan et se on se on niinku toolla ottelu tapahtuma ja se pitää niinku se tuotteella mielittää ei se välttävättä niinku sitä se, se riippuu miten sitä arvoittaa mutta mm. mun mielestä niinku on ihan sama kuin puhutaan jengi vertailen veikkausliigan jalkapalloa vaikka niinku mestariteliigaa elka mutta se on ihan, kaksi ihan vitun eri asiaa mm. Mut tarkoittaisi sitä että se toinen vaikka se on huonompi, tarkoittaa sitä että se on paskaa. Mm. Ei. Siis mun mielestä niinku kiekko ihan samalta kuin veikkausliiga jalkapallo korisliigan koris, niin mun mielestä on kaikki helvetisti mainittaan parempaa. Niinpä. Sitten taas niin ajatellaan niitä noita... mutta tosi kyllä hyvä hyvä pästään noihin kakkoslajeihin oikeastaan, niin mitä se mielestä voi niinku vertautuu ystäkin jalkapalloa koripalloa vaikka salibändiä, Et nää... niin kun, että onkö mitä se näät niinku että uhkaakko näen asemaa, koska vaikka kiekko on kykkyyslaji, mutta uhkaakko niinku tämän kakkosarjan asemaa. Sitten jos katsellaan niin Salibandilla on tei hyvä TV-dealin Elosella. Mm. Se on nouseva laji. Korixes maa ja kaikki Katajan nä ja kaikki niinku pikkuhiljaa kans. Sillä illoin hyvä noste päälle, ne näkyy Urho TV:llä. Ja sitten taas veikkausliiga on vähän epäsellä se järjestellä, mut kuitenkin niinku totta kai kasva tai siis ollu tasaisesti kasvus koko ajan ja sitäkin niin jos klubi menestys vielä vähän paremmin vaikka Eurokentilä niin heti menestys voi tulla mm. ja lisää katsojamäärin, niin tai että katsoja keskellä Turussa, niin vaan nousuja Turussakin, niin siis täällä on kesällä niin... Tepsi ja ITER 2 kuumimpia seuroita tappeleja keskenään, niin totta kai täällä, täällä on esimerkiksi paikallisesti helitys suuri mielenkiinto, Helsingin suuri mielenkiinto ja muuta, niin, niin mitä sä näet, että onko, nämä, onko nämä uhkii Mestikselle? No kyllä ehkä, no veikkausliikka, sen, sen mä näemme, Se on kuitenkin vaikka jalkapallo ei ole Suomessa mikään järin suuri siinä mielessä vain jalkapalloverottuna. Niin sitten on se kuitenkin se jalkapallo on maailmanlaajuisesti iso laji, niin kyllä se, tota, se veikkausliiga se, se on ehkä se suurin uhka tai tuntuu ikävä käyttää sana uhka, mutta siis no, ei uni puto mestiksen näkökulmasta. Niin, siis no. mestiksen suurin kilpailija on eri lajeihin verratta, esimerkiksi koripallo Ja salibändi, vaikka salibändi on nousolla aju, mutta se on ollut sitä viimeisessä 10-15 vuotta, ja se on, ei se ole kuitenkaan pystynyt ihan kaikkea mahdollista hyödyntämään, että kaksi maailman mestaruutta on tullut, tuli putkeen, niin... Mut sitähän tässä just puhutaan, että et se, että näillä näil on kuitenkin selkeästi, tai mun mielestä salibändi mielestä kehittyy varmaan noista nopeita, ja siis Mestissä ohitti, Katsoen määräs veikkausliiga, mutta sitten taas toisaalta se on selvästi yhtälaskut ja mestiks pelata pitustenaan pelejä, niin tota kai se menee niin. Mm. Mä veikkaan ottelukohtaisesti ja edaan aika monessakin paikkaa kunnes kakkoseksi. Mm. Mut totta toisaalta se kuitenkin niin mestiks selvästi nimenomaan nyt nyt pelien jo tavallaan vielä menetetty. Mm. Et nyt se, nyt just jos alkaa toimimaan, jos tuus paikka ottaa niinku nält nält huomio ja sitä mut tota no niin En mä tiedä teki siis manosta halususta koripalloki tohon esille kuitenkin, koska se on siis nähän jo semmoista, semmoista nostetta mitä, mitä ei ole ollut vuosiin mm. vuosi kausi, vuosi 10 niin, niin sielläkin vaan että se vaati enemmän semmosia, enemmän näitä valavuoria sinne pyörimään. Et sitä huomioi saisi jalkapallossakin vähän, niin se HJK ylivalta vähän ehkä syö. No se voisi mekin näytä aika paljonkin. Ja mut sita jos klubi klubi niinku Euroopassa mm. paremmin niin, niin silloin han ku mestare niin silloin niin silloin tuli tota, no, niin paljon boomia. Mm. Mut tota noin niin... se että maa joukkuekin voittaisi. Niin. Mut toi Sali niin siinä kuitenkin Suomi on maailman parhaita, mm. niin niin mä näen että siinä on se Se on kuitenkin mailla peli, ja se on kuitenkin sama sukunen peli. Toki, mikä sinulle salibändissä sitten olisi, että minä väittäisin, että mitä olen katsonut salibändiä, semmoinen tietynlainen ylitaktisuus siinäkin ehkä syö vähän sitä. Siitä tehdään tosi enemmän maaleja taas taas. Mutta... Hmm. Salibändissä on se hyvä puheen, että, että se on nopeata peli, ja, ja siinä tulee paljon maaleja. Että, tota, se, että olet jossakin kolme, kahden-kolmen maalia johdossa, se ei merkkaa vielä kauheasti. Hmm. Se, pystyy vielä se peli kääntymään siitä ihan suuntaan jos toiseenkin, ja tota... Kyllä se... Niin. Se on... Se ei, se, ei sanoisi, että se olisi ehkä välttämättä liian taktinen vielä, mutta... Se uhkaa vasta, se saattaa sinnekin suunta lähteä. No, en no, mä tein, kun mä annanin ehkä väärin pelejä <laughs> Mut, tota... Kuitenkin, niin... Varmaan kiiteytyksenä, niin se, että Mestiksissä on paljon potentiaalia, mutta joku pitäisi nyt se kaivaa esi sieltä. Mm. Ja tota, mutta on, onko se nyt raitavan pakin tuomio sitten, että et, et, Tamminen kehi ja komissaarin valta? Kyllä. Mestiksen diktaattori. Kyllä. Tami ensimmäinen. Ja. Au, <laughs> <laughs> Mestiksen... Kyllä. Mestiksen ensimmäinen paavitsaari, komi... komissaari, mikään lie. Tamissaari, se oli kans hyvä, joku veitti vitsinä, mutta tota Ei mitään, näillä mennään. Niin, Toivotaan, että Mestistä saataisiin kehitettyä ja ennen kaikkea, että se TV-diili tulisi ja no, no, no, päästäisiin katsomaan näitä play ja muualtakin kuin tulospalveluista. Yes. Kyllä vain. Mutta Jussi jatkaa rätevämpäkin kalustossa myös vastaisuudessa ja tota no, niin toivon mukaan ensi kerran saadaan myös Miikan mukaan, niin päästään katsoa miten tämä toimii kolmiäänisenä. Mm. Mutta tämä tältä erää ja kiitoksia tästä ja palataan ens, ensi viikolla. Yes. Mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäikettä meidänä iltisellä majokotaktenina, mä häpeen. Mä häpeen. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään te pellit. Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin... Te Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin nummisen... Te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohtuaan. Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus. sediin koukataan. Ja... Rauk... Munatonta kiekkoa tullessa suossaan että on koko seura ja me pitää niinku yhdessä hakkea se ja pomistaa sieltä. Se ja, tarrotkasin on löyhdyttävä ja kylätään niinku joukkueesta lähtee. Näi Ei ei, ole. ei, ole, ei ole. Mutta mies kestää tämän eks <laughs> In leegu ei uh, is And I am not ran ysgolwyr, yw'n hyfforddi. Ja'n rannu, a'n rannu, a'n rannu, a'n rannu. Saatana Jorma. 0 plus 0... ...on 0. Yn ysgol? Sitt saatana, la... ...laskol siiviimaa. Saatana, persein hei mu edes takas. Nyt sä heittau vähä vettä, ku o r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Famm yn varmasti Kiinan keisari! Oie a jaet on o si -oh, -oh, -oh, -oh. vähän nimiä, ketä siellä on! Jaloo, Virtala! Jao, Vilu <gül>